І клоніт тавалгу печаль. Примітка. Вірш Тіни Вовк. Тіна поклала гітару, взяла сигарети і, не чекаючи реакції, подалася в осад. Занадто й за нею. Ліда сіпнулася. «Лідуню, а ось дивися, кого я тобі покажу». Толік миттєво прикрив наступ занадтого у новому стратегічному напрямі. Це наша Мотря Орестівна, її батько Кочубей. Мотря щойно побралася, і отой Легінь у Чорному її чоловік Ігор. Вітаю! схлипнула Ліда, намагаючись пасти очима занадтого і тіну якомога довше. І не просто вітаю, а гірко скомандував Толік. Гості загукали чаркуючись з розпашілою гарненькою мотрою кучобаєвною у ясних лялькових кучериках. Мотря тішилася, нарешті ставши героїною столу. Така собі мальвіночка-вередуля, вічне пещене дівчатко, пампушечка з безхмарними величезними сірими очима. Як сказано на любителя. «Ігор, орків взять!» виявився саме таким аматором. А втім, не можна скидати з естерезів і той факт, що він саме закінчував ординатуру медичного університету і мав шукати собі роботу, що було значно зручніше, маючи тестем головного нехай і патолого анатома. «Слово щасливому батькові і тестові», виголосив Толік, «але попереджаю». Свої до орка звикли, а решта – начувайтеся. Толсти у нього специфічні, патолого анатомічні Авдіатур ет альтера парс – голосорко мав справжній чоловічий. низький, прокурений, хрипкуватий, з муркотливими нотками, і це примусило навіть літку на хвилину забути про дивну поведінку занадтого. Належить вислухати і іншу сторону, а не лише Толікові наклепи. Всі, кому не цікаво, пішли і тут залишилися справжні друзі. Я нарешті відкрив універсальну формулу цивілізації. Ось вона. Якщо сідницю привчили до підмивання, то підтиратися вона вже не схоче. Тату, Мотре. Ти вже доросла, заміжня, а більше дітей, окрім бублика, я тут не бачу. Отже, діти мої, дві вам батьківські поради. Стрімко рухайтесь уперед, одержуйте від життя задоволення, але бережіть печінку, бо цироз її приростині виглядає неапетитно. Чин-чин. Толіку, яка сідниця? Який цироз? Справа було зроблено. Літка забула про власну сімейну драму, як динозавр про об'єкт, що перестав рухатися, і не зводила погляду з Кочубея. «І який ростин!» «Лідо, просто ти йому сподобалася!» Орко ще ніколи не був таким красномовним. «Кочубею, ти обіцяв розказати про свою найбільшу мрію!» «Просимо, просимо!» – підпряглися античним хором гості. Я мрію побудувати величезний луна-парк, а в ньому макет величезної людини. Лежатиме на зеленій галяві, як гулівер. Дорота гулівера прокладу вузьку колійку. Сідаєш у кабінку і проїжджаєш весь шлях у нутрощах людини, як проковтнутий кусень хліба, стравохід, шлуну, кишки печінки-селезінки. На голограмах по видно, як і що працює. Перетравлює їжу, як скорочуються м'язи, виділяється шлунковий сік і таке різне. А наприкінці екскурсії виїжджаєш через задній прохід, як натуральний продукт життєдіяльності організму. Атракціон матиме серйозне виховне значення. Екскурсії робимо тематичними, про шкідливість алкоголю та куріння. Хай смалії побачать каверни в легенях, а пияки – це печінки. а голодному процес перетравлювання їжі надовго відіб'є апетит.